більш відсутні царство йому небесне. Щось дід починає казати і тут же забуває. Цю війну з тією, що за його молодості була геть переплутав. Вона вже для нього одне, але про хрест георгійський, що ним його нагородили, ще за царя не забув. Покажи їм, каже бабі. Три слова сказав і замовк. Плаче. Чорними пучками сльози, як дитина розмазує. Світлані, бачу, шкода його. Цукерок сумки навіймала, дідо в руки дає. Він конфети любе, показує бабця повний рот веселих зубів, сміється і забирає в свою жменю з дідових рук. Заграничні? питає Світлану Ні, наші львівські. Наші солодощі. Солодші, свально каже хазяйка, а тим часом змахує п'ятірнею дідову сльозу і гладить його по голові. Не плач, борщу поїси, тоді всі тобі віддам. А до нас, наче виправдовується. І їсти геть перестав. «Це таке з ним приключилося після того, як моя племінниця з чоловіком його душили», – зітхає стара. «Як душили? За що?» – це ми дуетом. «Та за межу. За що ж ще? Дід трохи більше собі виорав чистої землі, щоб конюшини для кози та корови насіяти. «Їм воно ні до чого. Племінниця в мене леда, що? Та інвалід позору. Куди там їм корову тримати?» І чоловіка має такого самого пришелепкуватого. Сама зла, як зінське щеня, і свого під'южує. Бачите, завидки на ту землю взяли. Та скоро всі в ній лежатимем. Он ній скільки гуляє. Хоч їж, хоч пельку набий, хоч і сю руками обніми, й головою об неї бийся. Ну, то, значить, заліз на їхню земельку, така вже натура людська. Бери, бо чого воно пропадатиме то вони у двох старого мого в леваді підловили, збили з ніг. Еж, вона йому на груди сіла і граблями душить, а своєму рудому кричить, за ноги держи, бо не втримаю, дід мені руки зламає. А я, мов, почула щось лихе, схліва от свиней вибігла з вилами. Дід мій уже харчить, то я в леваду зиркнула, він уже аж синій. і я отако з вилами вгною та на них. Ба сміється, аж закашлялася. Шкурнули, тільки за мереж Тепер вони мене бояться. Навіть як хліб привозять, то беремо вкради і мерший до хати від радіації первоком лікуватися. — А ви радіації хіба не боїтесь? — це вже я питаю, аби дати бабі передихнути. Стара сміється, а говорить до Світлани, мене ніби й не бачить. — Яка радіація? — Срака там звиняйте, а не радіація. — Чуєте, Васильівна, ви ж видно не вперше тут. Он, бачите, поруч нас, яка кам'яниця. Ну, чисто тобі палац. П'ять кімнат. А світлиця яка? А меблі там? В селі хіба такі? Продавщиця там жила. Ну, по правді, і пожити не встигла, бо Чорнобиль, та тільки ніколи вона не вернеться. Будурна, бо боїться радіації. То приїжджайте влітку, будете тут, як на дачі жити. Я у вас дача. О, то що нема. А тепер буде. Я й молочко вам носитиму, Васильівну. Не бійтеся, що зона. Ви ж он, яблука їсте, не побоялися, як ті американці. Хай продавщиця дурна боїться, а ви ж розумна. Будемо з вами про життя балакати. Ви в тому Києві он, яка бліденька. А в нас і щічки рожеві нагуляєте. Правду кажу. Живіть, скільки захочете. Ніхто вам не завадить. Так, діду? Дід, що здавалося заснув під її уркотіння, киває головою. А мені чогось раптом аж дивно стало. Світлана сива, хоч і молода, А дідусь чорнявий, як парубок. Отож, невгамонна бабця проводить далі, Бо ті, хто з вакуацією поїхали в Луб'янки, Ще й молодші за нас давно повмирали. А ми, бачите, живемо, все у нас є, І краса яка, і могилки ж тут, Вся рідня лежить недалечко, Увесь рід спочив. і ми там покоїмось, Місця досить, оце воно і є, наше. Жити можна, аби ноги так не боліли, кістки. А в діда ще й в голові шумить. Немає у вас ліків от голови? Та що ж, мені це його дуже вісімдесят буде, а діду, то він і сам не знає скільки, метрики нема. Одна в нас біда, що бездітні. Дід свою жінку і сина ще за Хрущова поховав, а я не родилися в мене діти, хоч і до Шептух, до Ворошок ходила і стоїв страв повипивала за молоду. «Ну, точно, з цілу Прип'ять. Скільки там в ній води? То як ви з дідом одні хазяйнуєте? Старі вже. Навіщо вам так надриватися? І корова, і бичок, і кабанчик? Кому воно все?» Я тільки подумала, Світлана вже питає. «Одна в мене ця племінниця, і та, бачите, причмелена. Ну, мабуть, їй же й достанеться кому ж іще. Або хоч і людям чужим. Нехай. Це не за водою пускати». «Та як весь свій вік робили від зорі до зорі, то й тепер щось робити треба. А як же? Без роботи туди і можна. Ну, м'ясо ми здаємо. Машина приїжджає з Іванкова чи з лісництва, забирає у нас. «Та ви вже на годинник дивитесь. Їхати вам пора. Ой, жаль же, це ж, вроді, одну минуту погостювали. Щось би вам на дорогу дати, може, насіння гарбузового чи яблучок печених. Возьмете, не погардуєте? Вон у нас цілий мішок. Нам вистачить, а восени нове буде». Світлана бере чималий вузлик з біленької хустки, який зазвичай дарують тим, хто на похороні проводжає покійника. То приїдете, Василівна, чекати вас, і ви приїжджайте, жіночко хороша. Це вже нарешті і до мене, аж зраділа я.